13. Злодій у підземеллі Наступного ранку ми інсценуємо мою смерть на площі втраченого часу. Саме сюди стікаються часові жебраки, аби випустити свій останній подих. Це агора, прикрашена бронзовими статуями смерті, кісток і страждання. А ще це шоу, покликане виграти для виконавців трохи дорогоцінних секунд. Час, час, час впливає, волаю я до найближчої парочки, гримуючи музичним інструментом, зробленим з надрукованих кісток. Позаду мене в тіні статуї відчайдушно кохаються двоє жибраків. Група оголених з розмальованими обличчями танцює дикій танець. Їхні бліді тіла вигинаються охоплені дрожем. У мене охрипло горло від того, що я кричу до туристів з інших світів, які становлять більшість нашої аудиторії. Спантеличений подорожувальник з ганімеда у гнучкому екзоскелеті кидає нам крихти часу так, ніби годує голубів. Однак здається, суті спектаклю він не вловлює. Не перегравай. Чує в голові голос М'єлі вона спостерігає за мною з натовпу, який свою чергою спостерігає за Денсмикабри на площі. Осе має бути правдоподібним. Подумки кажу я та без питань. Скажи, коли будеш готовий. Ну, гаразд, давай. Час, великий руйнівник. репетую я, навіть якби я був тором, богом грому, стара віком усе одно прибила б мене до землі. Я кладу низький уклін. Леді та джентльмени, озріть, смерть! Міелі дистанційно мене вирубає. Ноги підкошуються, легені перестають працювати, і виникає жахливе відчуття, що я тону. Це абсурд, але світ залишається так само чітким і виразним, як і раніше. Мій розум усе ще функціонує в соборному тілі у стелс-режимі, а от решта система організму вимикається. Зображення стрімко перевертається, і я падаю на землю, ставши елементом макабричного візерунка. Останні кілька днів ми з майбутніми небіщиками практикували цей номер. З наших покійних тіл утворюється напис «Мементо морі». З НАТО в непевний вигук. Самотня нота провини та захоплення. Настає хвилина мовчання. По площі пробігає резонанс від важких чобіт, що марширують в унісун. Наближаються воскресителі. НАТО в щоб дати їм пройти. З роками усе це перетворилося на ритуал, з яким змирилися навіть воскресителі. Вони виходять на площу шеренгами по троє, приблизно 30 осіб в червоних мантіях, зі щільно прихованими під геволотом обличчями та стилем ходи і з деканторами на поясах. За ними слідує група воскресителів смирених. Вони віддалено схожі на людей, але величезні – 3-4 метри за вишки, з блискучими чорними пластинами панцера замість облич і цілим кластером рук, що з тулуба. Я шкіру відчуваю їхні кроки. Наді мною з'являється постать у червоному каптурі, що звішує декантер над моїм зламаним годинником. На мить мене охоплює ірраціональний страх. Позасумнював ці похмурі жінці бачили усі можливі спроби обдурити смерть. Однак латунний пристрій дзвінко сюрчить і подає один сигнал. Воскреситель обережно нахиляється і одним вправним рухом пальців заплющує мені очі. Мене піднімає смирений і під барабанний дріб траурної ходи моє тіло несуть до підземелля. Я нічого не бачу. Скаржуся я, Мієлі. Можеш вимкнути якісь додаткові органи чуттів? Я не хочу, щоб вони щось запідозрили. І крім того, усе має бути правдоподібним, чи не так? Це дуже дивне відчуття, коли тебе несуть тунелями в підземний світ. Ти чуєш відлуння кроків у місті під містом і вдихаєш чудернацький водоростовий запах смиренних. Їхня хода заколисує мене дивною меланхолією. За всі мої століття я ніколи не вмирав. Може, облієт має рацію, і це правильний підхід до безсмертя, час від часу помирати, а відтак цінувати саме життя. «Усе ще розважаєшся?» – запитує пергонен. «Та хай йому, йому біс. Мене це непокоїть. Час прокидатися». Я вдруге постаю з мертвих, але на цього разу без посмертних видінь. У мої очі наче насипали піску, а сам я плаваю в липкому гелі посеред тісного простору. Мені потрібна лише мить, аби відригнути крихітний квантрізак, що я зберігав у тілі та відкрити дверцята труни. Їх не опечатали геволотом, а закрили лише на механічний замок, просто дивовижно, якими традиціоналістами виявилися Воскресителі. Дверцята від'їжджають у бік, і я вибираюся з домовини. І ледь не падаю. Я на великій висоті виглядаю з отвору здоровенної циліндричної камери з металевими стінами, покритою сіткою невеликих люків. Через це камера нагадує мені архівну шафу для документів. Уздовж приміщення. Проходять вертикальні кабелі. Трохи нижче з них звисає смиренний, схожий на восьминога, нагромадження механізмів та маніпуляторів. Він розкладає свіжі тіла у сховище. Я прикриваю люк, залишивши маленьку шпаринку, і чекаю, поки смиренний піде. Невдовзі він проноситься повз мене, піднімаючись по кабелях, як павук. Тоді я знову наважуюся вилізти назовні. З моєї шкіри стікає гель, і я шукаю для себе якусь опору. Чудово, каже Пергонан. Я отримую зображення Внизу є експлуатаційні шахти, мілі зможе проникнути через них. Я переналаштовую кванточковий підшкірний шар, щоб видряпатися на стіну і спуститися вниз по домовинах сплячих мерців, звідусі ліли постійний фоновий шум, мікс далекого та близького шипіння гуркоту і глухих стуків. Саме тут зосереджені внутрішні органи міста, поршні двигуни, труби, по яких циркулюють ремонтні симбіотичні організми і велетенські штучні м'язи, що надають руху. Ногам облієта. По краях камери у спеціальних шахтах донизу йдуть ряди прозорих труб, уздовж яких прикріплені сходинки, очевидно, призначені для менших смиренних. Я обережно стискаюся між трубами. Пергон транслює мені примарне зображення, яке отримує від мого СВМЧ-маячка. довкола мене хаотична анатомія камер, тунелів та механізмів. Я повзу вниз десь 50 метрів, обдираючи шкіру об труби і стіни шахти і зупиняючись щоразу як чую підозріле шарудіння. В якийсь момент прямо по мені діловито проноситься рій жукоподібних смиренних. Їхні крихітні оченята світяться в темряві, і я ледь стримуюся, щоб не закричати. Нарешті я дістаюся потрібного горизонтального тунелю. Він викладений якимось керамічним матеріалом, а з пористих стін скрапує слизька рідина з гірким запахом. Я опиняюсь у суцільній темряві і перемикаю зір на інфрачервоний режим. На периферії мого візуального поля. Підсвічується примарний світ велетнів. Я намагаюся його ігнорувати та зосереджуюся на пункті призначення. Після того, як я цілу вічність повзу в темряві, тунель розширюється та йде під ухил, і тому мені доводиться чіплятися, щоб не скотитися вниз. Десь попереду приблизько світло, далекі помаранчеві сутінки, і я відчуваю пронизливий холодний вітер. У цьому світлі я бачу, що тунель розширюється в полого шахту, яка закінчиться дрібною решіткою, що пропускає сонячні промені. Передай Мілі, що я готовий і чекаю, кажу я пергонен. Вона орієнтується на твій маячок, буде там з хвилини на хвилину. Щоб дійти до цього етапу, нам довелося серйозно все спланувати. Геволот навколо підвалів міста надзвичайно щільний, облієт не має наміру полегшувати життя гоголь піратам. Тому єдиний спосіб потрапити в підземелля це увійти зсередини. Я знову дістаю квантовий інструмент і вирізаю отвір у решітці. Він легко проїдає матеріал. При погляді вниз у мене на секунду. Паморочиться в голові. А тоді налітає порив гарячого вітру, і біля отвору, розкинувши крила, з'являється Мілі. "Чому так довго?" питаю. Вона несхвально змірює мене поглядом. "Та знаю, знаю, виправдовуюся я. Треба було щось на себе накинути після повернення з мертвих". Мілі веде нас тунелями на сигнал квант павука, який позначає місце, де покоїться тіло Унру. "Я радий, що вона тут. Тунелі й коридори абсолютно непроглядні". Кілька разів мієлі випускає туман невидимості, коли повз нас із гуркотом і свистом чвалають великі смиренні, поширюючи навколо запах моря. Далі йдуть камери склепи. На відміну від темних тунелів, це хірургічно чисті, хромовані приміщення діаметром метрів зо сто, а люки домовин тут мають вигравіровані імена та коди. У третій камері ми знаходимо унру. Тільки но я переступаю поріг, зверху лунає агресивне шипіння, нас засікає смиренний гробар восьминіг. Він стрімко скочується кабелями в мій бік. Мілі різко мене відштовхує і стріляє в нього з фантомата. Восьмівніг зі скрегутом зупиняється за метр від моєї голови та повисає на кабелях, як маріонетка, гойдаючись туди-сюди. Я піднімаю очі на його мандибулу і нервово ковтаю. «Не переймайся», – каже Мілі. «Мій Гоголь захопив лише його моторні функції. Свідомість залишилася недоторканою. Не можна порушувати твою професійну етику, еш?» Зараз мене це не надто хвилює. Все я. Мілі взяла для мене комбез із розумної тканини, та мені все одно холодно. Вона робить жест рукою і смирений слухняно піднімається за тілом унру. За лічені секунди домовина опиняється на підлозі перед нами. Я відкриваю її квант-інструментом. Як я вже казав Раймонді, ми крадемо у багатих і віддаємо бідним. Колишній міленір лежить перед нами блідий і голий, за винятком годинника з чорним диском. Запускай. Шепочує пергонен. У режимі доповненої реальності з'являється промінь частинок. Білий світловий олівець, що виграє на поверхні годинника, квантово телепортуючи назад украдену хвилину. А угментоване зображення вибухає білим шумом. Спрацьовує система воскресіння, що закачує з екзопам'яті в тіло останню синхронізовану версію свідомості Унру. Тіло небіщика здригається. Він робить глибокий вологий вдих і кашляє. Очі широко розплющуються. «Що? Де Вибачте, Нсі, Унру, це займе лише хвилину. Мілі передає мені шолом для завантаження, не показну чорну каску. Я прилаштовую її до голови Міленіра, і вона щільно прилягає до його черепа. Унру заливається сміхом, який переходить у кашель. «Знову ви!» – він хитає головою. «Я розчарований. Не думав, що ви виявитеся звичайним піратом. Я усміхаюся. «Запевняю вас, я не взяв ані крихти вашого геволоту і вже повернув усе, що вкрав. Річ геть в іншому. Не рухайтеся. Ідея була простою як дізнатися, чи існують якісь таємничі сили, що маніпулюють свідомістю людей. Треба знайти незайманий оригінал і порівняти його стани до і після. Унру був молодим і не мав попереднього досвіду смерті або смиренного існування. Його розум ніколи не проходив через систему воскресіння. А тепер це сталося, і якщо хтось ніс якісь виправлення, ми зможемо їх виявити. Якщо ж ні, ну, я бував і на гірших вечірках. Як скажете? Зітхає Унру. Отже, ви викрали хвилину мого часу і повернули назад. Аби отримати доступ до моєї свідомості? Цікаво. Не уявляю, навіщо воно вам. Це дуже дивний злочин, месьє Лефламбер. Хотів би я залишитися і побачити, як юний Ізідор вас упіймає. Я передам йому ваші побажання, кажу я. До речі, перепрошую за обстановку. Шкода, що ми не можемо пропустити поки лиховина. Менше з тим. Я переживав і більший дискомфорт. Поки ми чекаємо, я хотів би з'ясувати... «Як ви дізналися, що ми будемо на вашій вечірці?» «З листа». Він змахує рукою. «З листа». Він кидає на мене допитливий погляд. «То він був не від вас? О, це навіть цікавіше, ніж я уявляв. Як прикро, що мені доведеться все пропустити. У моїй бібліотеці з'явився лист від вашого імені. Ми так і не зрозуміли, як він туди потрапив. Місія Батреле припустив, що щось не так із самою як з пам'яттю». «Почали надходити дані», – каже Пергонен. «Схоже, що зміни справді є». Особливо в... Обличчя Унру спотворює злий вищір. Він хапає мене за горло, білими пальцями впивається в мою плоть. Міленіер видає жахливий надривний звук і б'є мене чоломо-перенісся. Очі застилає червона пила на болю. Мілі відтягує Унру від мене, заламавши йому руки за спину. «Лефламбер!» – кричить він чужим голосом. «Він прийде за тобою! Леруа прийде за тобою!» А тоді він клякне в руках Мілі, бо хвилина часу остаточно спливає. Я масажую шию. Ну ж бо, зауважую. Якби і були потрібні інші докази маніпуляції свідомістю в обліетті, то ми їх отримали. Дані у нас, звітує пергонан, і вони дуже дивні. Мілі повертає голову і прислухається. Хтось іде. І тоді я теж це чую. Віддалені кроки смиренних, що наближаються до нас. Оце так, дивуюся я. Схоже, наш малолітній слідопит здогадався, куди ми попрямували. Мілі хапає мене за руку. Потім пограєшся у свої ігри. Треба тікати звідси. Міелі шукає шляхи до відступу на тривимірній мапі, яку склала пергонен на основі сукупних даних різних сенсорів. Нам часом не треба бігти. Цікавиться злодій. Цить. Обрахувавши маршрути з мінімальною ймовірністю зіткнутися з охоронцями, метакортекс указує на вихід. Міелі зовсім не кортить прориватися з боєм. Ось можливий вихід. Вгору, по цій камері, а потім через підлога та стіни зригаються. Лунає глухий стогін, і мапа змінюється. Мілі вмить усвідомляє, що означають масивні жмути штучних м'язів, сигнатури тепла та енергії на мапі Смиренний Атлант. Атланти врівноважують платформи міста і його внутрішню конструкцію. Отже, вони зі злодієм опинилися безпосередньо під лабіринтом, де конфігурація міста змінюється найбільше. Воскресителі за допомогою смирених поспішають їх оточити, перекривши шляхи до втечі. Значить, буде бій. Якщо тільки. «Сюди!» – Міелі хапає злодія і біжить тунелем на голоси. «Тобі не здається?» – питає злодій. «Що нам треба тікати від них?» «Не бажають ісперечатися, Мілі б'є його розрядом через Біолінг». «Це точно було зайвим!» Вони мчать широким циліндричним тунелем, що проходить крізь камеру склепу. За напрямком їхнього руху він потроху розширюється. Метакортекс Мілі вловлює відгумін смиренних та воскресителів прямо по курсу. Але її цікавлять не вони. Вони потрапляють у широку-низьку камеру поперечником десь у 100 метрів, і з освітлення тут тільки тьм'яна флуоресценція симбіотичних труб. Одна стіна шорстка й органічна, рухається та пульсує. Вона вкрита лускатим панциром живої істоти. Це боковина смиренного Атланта. Міелі викликає бойовий аутизм і картографує геометрію навколишнього підземного світу. Платформи, шви, стики деталей. Стояти! З іншого боку в камеру вривається група воскресителів у каптурах, оточених кремезними бойовими смиренними. Мілі стріляє з фантомата в бік Атланта, завантаживши у набій простого гоголь-раба, який самознищиться після декількох ітерацій. Стіни та підлога починають дрижати, а по боковині смиренного пробігає спазм. Панцир лопається. З гучним тріском камера розколюється точно посередині. Із з'яючої прірви виривається денне світло. Мілі притискає до себе злодія і стрибає. Вони провалюються крізь рану в тілі міста. Довкола них, неначе наче кров, лються дощем симбіотичні рідини. А потім вони опиняються назовні, серед лісу міських ніг, блимаючи від яскравого сонячного світла. Мілі розгортає крила, зупиняючи їхні падіння, вкриває їх геволотом і спрямовує політ назад, до світу живих. Коли ми повертаємось до готелю, я тріумфую. Під геволотом я вкритий брудом і сажою. Коліна тремтять від польоту з Мієлі, але мене переповнює приємне збудження. Якась частина мене розмірковує над тим, що заволоділо унру, але її заглушають інші, які хочуть повеселитися. Ну ж бо, переконай Мієлі, це треба відсвяткувати. Така традиція. Віднині ти почесна злодійка. Як правило, до цього моменту тебе ловлять, а спільники сваряться за здобич або провалюють втечу. Але нам вдалося повірити не можу. У голові гуде. За останні кілька годин я стиг побувати емігрантом з поясу, детективом, жибраком і трупом. Напевно, саме так і було раніше. Мені важко сидіти на місці. Ти молодець, справжня амазонка. Я омелю цілковиті дурниці, але мені байдуже. Знаєш, коли все це скінчиться, я, мабуть, знов тут осяду. Заживу скромним життям. Вирощуватиму троянди, крастиму дівочі серця, займатимуся усякими дрібницями. Я замовляю найдорожчу випивку, яку тільки може виготовити готельний фабрикатор віртуальне застаріле королівське вино, і наливаю мій лікелих. А ти, кораблю? А ти, кораблю? Бездоганна робота з квантовою магією. Здається, мені випала роль божевільного вченого, який любить висаджувати в повітря усе навкруги, коментує пергонен. Я ригочу. А ти знаєшся на поп-культурі, я у захваті. До речі, я тут нарила деякі цікавинки у масиві даних. Потім усе потім. Зараз я хочу набратися як чіп. Мій з подивом витріщається на мене. Знову ж таки, хотів би я мати змогу її прочитати, але Біолін працює лише в один бік. На мій подив вона бере запропонований келих. «У тебе так щоразу?» – запитує вона. «Е, зачекай, Люба. Це ми ще місяцями не планували проникнення в мозок губернії. А зараз це так – дрібниці, маленькі іскорки. Справжній феєрверк іще попереду. Але я, наче спрагла людина в пустелі. І це добре. Ми цукаємося келихами». Ну, за злочини. Злодійська ейфорія заразлива. Мілі щасливо напивається, їй раніше доводилося проводити операції з ретельною підготовкою і плануванням. Зокрема, визволяти Лефламбера з в'язниці. Але вона ніколи не відчувала такого шаленого азарту, що його випромінює злодій. А ще він добре зіграв свою роль, як справжній побратим Скоту, без жодних ознак бунтарства, наче зовсім інша істота у своїй стихії. «Я досі не збагну», – каже вона, сидячи на дивані і дозволяючи собі плести за течією. «Чому це так весело?» «Бо це гра. Ви що не граєте в ігри в Оорті?» «У нас є перегони, і змагання з ремесел та пісень у Вяки. І несподівано накриває ностальгія. Я завжди це любила – майструвати, робити речі з коралів. Спочатку ти візуалізуєш річ, потім знаходиш слова, що описують її суть, і співаєш їх до Вяки, які їх вирощують і надають форми. В результаті ти отримуєш дещо справді своє. Нова річ приходить у світ. Вона відводить погляд. Так я створила пергонин. Як же давно це було? Розумієш, каже злодій, для мене крадіжка – це те саме. Він раптом стає серйозним. Чому ти тут? – питає він. Чому не повернешся додому майструвати щось нове? Я роблю те, що мушу, – відповідає Мілі. І так було завжди. Але зараз їй не хочеться пірнати назад у темряву. Ну, тільки не сьогодні, – виголошує злодій. Сьогодні ми робитимемо те, що захочемо. Будемо розважатися. Чого б тобі хотілося? Співати, зізнається Мілі. Я б поспівала. Знаю я одне місце, каже злодій. Черево підземні вулиці та переходи між перевернутими вежами. Внизу мерехтять вогники смиренних, газетні дрони продають історію про нещодавній землетрус і загадкові події на вечірці капри дієм напередодні. Киргітний бар називається «Червоний шовковий шарф». Тут є невелика сцена, а стіни обклеєні живими афішами концертів, що кидають ринкливе світло на скупчення маленьких столиків. Тут проводять вечори відкритих мікрофонів. Аудиторія складається з молодих марсіан з виразом вічного невдоволення маститих бувальців на обличчях. Злодій займає місце, залучає мілі до програми і перешіптується з господарем, поки вона чекає біля барної стійки, потягуючи з дрібних чарок Дивний ароматизований трунок. Злодій наполіг, щоб вона причепурилась, і пергнан його підтримала. Тож Мілі надрукувала темний брючний костюм, туфлі на платформі та парасольку. Злодій пожартував, що вона має такий вигляд, ніби зібралася на похорон, і здригнувся, коли вона відповіла, що, можливо, саме до нього. Це її розсмішило. Незвичне вбрання нагадує Мілі броню, що дозволяє їй відчути себе якоюсь іншою, відчайдушнішою. А вже ж вона знає, що все це не справжнє. Її метакортекс змиє інтоксикацію та непотрібні емоції за перших же ознак небезпеки. Але їй приємно вдавати ніби все на правду. Як справи? Шепочі вона до пергонен? Приєднуйся до нас, я співатиму. На сцені дівчина у завеликих сонцезахисних окулярах виконує номер, що поєднує поезію, абстрактні форми з матерії та звуки її серцебиття. Мілі помічає вираз іспанського сорому на обличчі злодія. Вибач, відповідає корабель. Ми тут з тисячою гоголів-математиків розв'язуємо багатовимірну задачу з криптографії на гратках. Але я тішуся, що тобі весело. Я сумую за нею. Знаю, ми її повернемо. Мілі, ти наступна. Мілі здригається. Мушу йти. Час співати. Вона стримує відрижку. Повірити не можу, що ти мене на це вмовив. Я постійно це чую, каже злодій. Знаєш, ти єдина, кому я тут довіряю. Так що не хвилюйся. Я тебе прикрию. Мілі киває, відчуваючи клубок у горлі, чи може в його горлі, похитуючись вона піднімається на сцену. Пісні ллються з неї рікою. Вона співає про лід, вона співає про довгу подорож Ільматар з вогняного світу, про раді крили, про предків у Алінен. Вона співає пісню, що народжує кораблі. Вона співає пісню, що запечатує двері кото від темного чоловіка. Вона співає про свій дім. Коли Мілі закінчує, у барі панує тиша. А потім один за одним відвідувачі починають плескати в долоні. Вони повертаються до готелю пізно вночі. Злодій тримає її за руку, але чомусь це не здається неправильним. У номері, коли настає час розходитися по кімнатах, злодій затримує її долоню у своїй. Мірі через Біолінг відчуває його збудження і хвилювання. Вона торкається його щоки і наближає до себе його обличчя. Раптом вона заливається сміхом, якого не можна стримати. А ображене лице злодія ще більше звеселяє дівчину. Пробач. давлячись сміхом, зі сльозами на очах, каже Мілі, здригаючись від спазмів. Ой, не можу. Перепрошую, відповідає злодій. Але що тут смішного? Його лице настільки сповнене враженої гордості, що Мієлі думає тільки про те, якби не померти від сміху. Ну, гаразд, налю собі випити. Різко крутнувшись на п'ятках, він повертається, щоб піти. Стривай. випалює наш, маргаючи носом і витираючи очі. «Вибач, дякую за вечір. Мені просто весело. Але серйозно, дякую тобі». Він злегка усміхається. «Пусте. Бачиш, іноді добре робити те, що хочеться». «Але не завжди», – зауважує вона. «Так», – зіткає злодій, – «не завжди. На добраніч». «На добраніч», – каже Мєлі, стримуючи сміх. І Геволод несподівано починає пульсувати і з'являється відчуття чужої присутності. «От такої», – лунає голос. «Сподіваюся, нікому не завадив». На звичному для злодія балконному стільці сидить чоловік і курить коротку сигару. і різкий запах, як поганий спогад. Це юнак з чорним, зачесаним назад волоссям. Його піджак висить на спинці, а рукави сорочки закочені. Він посміхається, показуючи ряд гострих білих зубів. Гадаю, настав час поспілкуватися.